На 150 тисяч золотих. Я знав, що канцлер зневажає мене так само, як і всіх інших. Так зневажає він, мабуть, самого короля. Бо на сьогодні Володислав бідніший за пана Єжи. Та чого ж іншого я мав ждати? Повага до ближнього свого буває тільки в бідняків. Багатство відбирає в чоловіка здатність поважати інших. Багачі люблять лише себе самих. Тільки того, що виказується, неоднаково. Дурні тикають тобі вічі своєю зневагою і пихою, розумні вміють приховати свої почуття то за вічним словом, то за молитвою, то за панібратством, то за вдаваною доброзичливістю. Пан Єжи сидів навпроти мене, дивився так відверто і розумно, доброзичливо морщив свого породистого носа. Він ще мовчав, але я вже знав, про що буде мова. «Мали пекельне літо», – порушив Мовченко-Солюнський. Канцлер радзівів, кваплячись до короля в Варшаву з своєї полики, втратив улюбленого коня через нестерпний упав. «Я теж квапився до короля, але мої коні цілі», – сказав я. «Козаки!» Вміють поводитися з кіньми. Не з самими тільки кіньми, пане канцлер. О, я знаю, з жінками також, засміявся пан Єже. І з ворогами, додав я. Хто ж цього не їдає, пане Хмельницький? Фама про це сягнула вже й антиподію, гадаю. Не один владець заздрить королею польському, що той має таких доблесних вояків. Примітка «Фама, слава! Довелося чувати, то недавно. Але пан не квапиться на заклик. Сказав же, що квапився до короля свого, а до чужого, чому би мав поспішати? Та чи будуть тоді мої коні цілі? У великих полководців цілі бувають не самі коні, а й люди», – зауважив роздумливо канцлер. На жаль, мені за життя своє ще не довелося бачити великих полководців. А я б розпізнав їх, бо на них печать Божа. Коли Валізарій перевдягся жибраком, то воїн, який його зустрів, однаково пізнав свого великого полководця навіть у лахміть. Мені ж тільки й доводиться бачити великих кровопрагнителю і кроволицю. І все якось воно так виходить, що лться кров мого народу. Як не Жулкевський, то Хоткевич. А то конець польський або потоцький, а з тої крові не народжується нічого, крім ще більшої крові. Кров може народити великих синів. У це ми віримо. І багатьох уже висував народ. Але гинули безіменними ватажками. Якийсь фатом переслідує мій народ. Я заздрю в вашому народові, пане канцлере. Хм, а коли б я сказав отут що заздрю пану Хмельницькому, хіба що як Іову поверженому. Граф Дебрежі, чи й говорив пану Хмельницькому про його високі здібності, не слухаючи мене, швидко спитав Оселінський. Назвичайна гальська люб'язність. Мені відомо, що у Франції Високо цінують пана Хмельницького як надзвичайно розумного і вдатного полководця. Франція ж знає це мистецтво як ніхто. Вона ще ніколи не програвала жодної війни. Окрім тієї, що програла Цезарів. Тоді ще не була, власне, Францією, а тільки Галією. Але тепер це наймогутніша держава з наймудрішими королями, з найбільшими воєначальниками, і ось те, уже знають про пана Хмельницького, і воліють бачити його на полях битовних у себе. Коли святому кажуть, що він здатен на чудеса, то згодом їх от нього вимагають незручність від святості, пане канцлере. Це говорять не тільки святим, але й геросам, морські виправи, які пан здійснював, Викликають подивись страх, навіть у грізних османів. Пан канцлер гаразд знає, що я сижу на хуторі і плекаю бджіл, а ще ретельно сповнюю свій сотницький уряд в Чигирині. Не конче треба ставати вогнем, щоб бути в огні, пане Хмельницький, не конче. А розум сягає далі, ніж ядро що найбільшої гармати. Чи мені про це казати панові? Ми ще знаємо, про віщо здогадуємося. Може, ліпше не поглиблювати наші знання з догадів і не надавати їм зайвого розголосу? Трапляється прекрасна нагода. Король Франції радо бачив би в себе звитяжних лицарів запорозьких, начальні славним полководцем їхнім Хмельницьким. І наш король немає проти того ніяких заперечень. Сейм не може дозволити вербунку нашого війська для чужини, бо потребуємо його у своїй державі. Але ні сейм, ні король не можуть заборонити вільним людям воювати там, де вони хочуть. А пан Хмельницький і його козаки – люди вільні. Це прихиляє серце, Моє серце також. «Пекти хліб без борошна», – сказав я. Які ж у мене козаки, пане канцлере? Була півсотні щигирина на погребі королеви. Та й той відпустив. Василінський налив мені келиха, перехилися через стіл, тихо промовив. Пан Хмельницький, почни тепер свої фрашки. Мовляв, сова сокола не народить, миша ока не виколе, хоч по соломі ходить. Я маю теж Свої фрашки. Але мені не про це йдеться. Хай пан їде до свого Чигирина, і коли захоче, то прибуде на початок наступного сейму Березневого. Тоді тут буде і пан Миколай де Флецеле де дебрежи.